Яка б відхилила мою пропозицію. Нема і не буде. Сама прийдеш здаватися. Вони зійшли дерев'яними сходами, тримаючись за вигадливі бильця. Гарний майстер. Занадте й поплескав по дереву. Василь Прокопович, чоловік моєї подруги Параски Нечипорівний. А всю столярку зробив. Кращого немає в селі. Навіть діжку може склепати. На першому поверсі їх зустріли огрядна літня жінка, чимось невловимо схожа на тіну, і сухенька жвава бабця. «Знайомтеся, мамо, це Володимир?» «Петрович». «Петрович Занаттий, а це моя мама Феодосія Данилівна і наша сусідка Баба Сашка». «Добрий день, якся маєте?» – вічливо спитав Занаттий. «Дякувати! З ніжки на ніжку!» – була відповідь. «Мамо, може вийдемо на двір? Там світліше?» «Та не треба, я й тут бачу!» Жінки уважно роздивлялися гостя. Протяг біля серця знову насторожив занадтого. «Це не ви, Семклитин зять?» «Я!» не часто буваєте у тещі!» не часто роботи багато!» «Я їй матеріально допомагаю». Занатий сам здивувався, що виправдовувався. «Даруйте, я справді маю йти. Дякую за каву. Сподіваюся, побачимось». «Можливо». Він намацав у кишені візитівку, подав Тіні. Вона прийняла її і уважно прочитала. «Дорогу знайдете?» Витурила, як пацана. І правильно зробила. Що це зі мною? Деморалізація. Пальцем кивнула, а я чудак на букву «М» і побіг. І дратує, мов жорстоке дитя собаку, дає заковтнути шматочок м'яса на шворці, а потім висмикує зі шлунку. Тіна зачинила за гостем хвіртку, обернулася до матері і баби Сашки. Ну, наче він. «Непевно», – сказала Федоська. «Наче, чи він?» «Тоді був у друге вбраний. Ви казали, що добре його роздивилися, коли він виструмився з вта, щоб на міністра подивитися?» «Не він. Той був з вусами», – встряла баба Сашка. «Він був тут кілька днів тому. Треба точно встановити, чи того дня, коли збито міністра. Приїздив на машині до адвоката з басейну. Сам казав, що поголився, Тіна ще раз уважно глянула на візитівку занадто. Рекламна пауза, число дев'яте. Коли у вас міцні зуби, можна за них не боятися, можна навіть взяти та постукати по них. Коханець не розумів, чому Катерина попросила його знайти вбивцю міністра, та не зважити на прохання не міг хочеш чогось. Робив все сам від народження до смерті, бо сам працюватимеш на себе коханого, а люди на тебе на бриду остогідлого, за мізерну невиплачену зарплатню. Хто зробить краще? Нумо з трьох разів. Отожбо. бо. Залишити світові можна єдину річ а власний похорон, який несили здійснити власноруч з технічних причин. З чого ж почати? З того, що лежить під ногами. Бо шукаючи чудеса у Всесвітах, ми не бачимо їх під носом. Одне з найбільших – інформпровідність простору в українському селі. Конспективно, а всі знають про всіх усе. Насамперед, крок за кроком, міліметр за міліметром, Роман спробував відновити фатальний для міністра ранок. Найдивніше, що після кількох розмов з бабами на кутку зміг прослідкувати шлях авто вбивці до зіткнення майже без білих плям на маршруті. Кінці сходилися до маєтку одного столичного адвоката, звідки у неділю вранці виїхав синій жигуль. У Катерининому дворі комета стабільно зависла над нужником. Моторушнуватим, тривожним виглядало зоряне небо, з трансгалактичною гостею. Катерина третій вечір виходила у двір,